P3 Sveriges Radio Alltså jag förstår att det låter tokigt Men jag kände det verkligen Hur det var något där ute som drog mig till sig Ufopodden Det var som en mörk skugga som flöt fram Som närmade sig Varje gång det där ljudet kom tillbaka ja, men Det som var konstigt var att han var barfota Och att han hade varit ute i flera timmar i minusgrader Och när jag kände på fötterna så var de helt varma Ufo-podden. Lyssna i appen Sveriges Radio Play eller där du hittar poddar.